Galdera bat etorri zitaidan, burura. Sare sozialak, onak dira, hori da galdera. Horai yeah. jarriko diogu galdera horri erantzuna. Edo beto esan da, zenbateraino diren txarrak. Yeah. Oso interesgarria da, gaur ekarri dudana izan ere, BBCk e, ateradu artikulu bat. Naimate, yeah. ikerketa bildu, eta erantzuna emateko honi. Sare sozialak, onak dira, txarrak dira, ikus ez dagoen. Zazpi puntutan ikusiko duguzenmao diren, honak eta zema diren txarrak. Lehena. Vale. Estresari dagokion, dagokionez, ikerketen e, arabera gerdatzen dena da sarzeso zialeetan zuk zeure barrenak ustutzeko ba, abagunea to batla da. Baina aldi berean e, gainontzeko ere hori egiten dutenez halako violentzia giro bat ere sortu litk Horrek estres puntu bat sortu lezake, baina ikerketen arabera, e, estresaren balanza horretan, Mm, gehiago egiten du murri alde bai. Andiago zeren e, Ariagote alde Ariagote murriztu egiten du Sare sozialek antza estresa murriztu egiten dute Ez horrela nabar menere Baina murriztu egiten dute Humore ari dago kionez, zer bai. gertatzen da. Sarer sozialen erabilerak tristetu egiten gaitu antza eh? Bai, izan ere Facebooken Instagramen, pasatzen bat duzu orduerdi bat. Tehaskotan horrela izaten da gainera, ez da? Bai. Abiatzen zara zerbaiten bila, beste horrek beste zerbaitetara bai, zara, zara matza. Bai. Eta zuk mm, kalkulatu baino demora de xentek oh. egiago ematen duzu horretan. Eta horrek halako denbora galtze sensazio bat sortzen duture ah, baitan. Ja. Eta hortik ja, ja. tristurara dago beste lotura bat. Ados nau. No. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Niri kertatu bat, bai, no? bai, bai, bai, bai, bai. Igual etxera eritxi, peixeri, hartu telefonoa, hartzi begira. Jarraitu begira? Bai, eta gero momentoak Jarraitu begira Eta lako batean, ostra, bi hor duen Eta horrekin zitendu Teregindu nire bizitzitzarekin Beraz, eh, estresa murri zendu Baina tristura areagotu vale. Ansietate ari Dago zer Zerresan duten Geroz eta sare soziale gehiago izan, orduan eta ansietate gehiago izango duzula. Oh, Zer gauza yeah. bada, Facebooken sartzea baina aldi beran kudea zemadituzu. Yeah. Facebook, Twitter, uh, Instagram, Instagram, Instagram, Telegram, Snapchat ere bai. Horren oh, no, no. no. araberakoa da, ansietate uh, maila. ere. Horregatik bizitain lasai garmen. Horregatik eh? no, bizitain lasai garmen. Horregatik bizitain lasai garmen. No, Horregatik no, Facebooken no, imiltzen zara garmen. Eh? Buf, keba. Baina ez ziokasik ¿Veis? Dada con Artur y Tumbele Garayens, este niño restaude, es que hoy da problema. Vaya bueno. Vaya bueno, eso, vale. ¿Hay que se retuda? ¿No sé? Loa, loa, loa, loa, loa, loa, loa, loa, loa, loa, loa, Izango zazeretez, aleak, ohera sartu horretzik, hai, azken ikutu bat, azken errepaso ai. bat ematekoak ez. Da? Desperta hori jarriko dut, baina bien bitartean noan aprobetxatuta. Bajakizue hori melatoninaren kontrako joera badela. Melatoninaren antza gure garunak jariatzen duen substanzia bada, loaren mesedetan aritzen dena. Mm -hmm. Eta mugikorreko argi urdin zatar horrek ai. Ai. antza, melatoninako burua murriztu egiten du, alegia, loaren kontrakoa da. Autoestima! Jaun, Andreok, higo edo getxi egiten du. Getxi. Ato egiten du. Zalantzari eh, gabe gainera. Zek, kalte egiten du, nola bait, besteak etengabe gabe, obeto Dea. bizidirela ikuste erreketa. Eta horrekin, joan gogor aurrengo puntura zuzenean inbidiara, mm. jeloskorra gara eta e, sare, soziale, sare sozialek sortzen dutean alako jeloskortasun zirkulo moduko bat mm. zazu sartzen zara bye. ikusten duzu aldameneko hobeto dagoela zu baina orduan, Zu zuzaiatzen zara, hori hobetzen mm. eta gero sartzen da irugarren bat ikusten duzu ere bera baina obetoza bera kera obetzen dutean no? eta hor sartuko zara, hori xe eh? jeloskorrizatearen kate eternal batean bye, bye, bye, bye. eta bukatzeko azkena mm. Bakarda dadea diago kiona bakar E, murri zendu, areagotzen du, bantza, areagotu egiten du. Sare sozialetan geroz eta demora gehiago pasa, alegia, geroz eta konektatuago izan sarean, bai. ordo neta, deskonektatuago e, geratzen nomenzara, eguneroko bizitzatik. Beraz, puntu haue guztiak aipatuta, ez da? Aiza, humorea, loa, autoestima, inbibia, eta bakardaderen pertsenzioan duten e, eragina ikusita, bai. ondorioa da, e, sare sozialak onak edo txarrak direla, Noran arabera Erabileraren ah, arabera Hori ah, da esan dute orainik ere gainera oso goiz dela horrela ondorio potente xamaragateratzeko, ezta denborazko gure artean e, daudela Baina orain esan, orain arte esan dezaketena beintzat zera da. Enolabe sare sozialena dela icebergaren punta. Oh. zure nortasuna iceberga bada sare sozialek izango duten eragina izango da punta. Alegia zu bazara, Txotxoloa cho morratu bat. Iñorizak izakizu <risa> <risa> igual, <risa> eh? <risa> problema ez es zirazur esare soziala, problema <risa> zara zuia lendi. Pizka bat txotxoloa cho goaz, ah, esare vale. sozialen eraginpean. Oso eskarra batzera? Tristea era bazara batzera, izango vale, zara. Ya. Pizka bat tristea baina ja hori zuk motxilan jaba bale. <risa>